Гра, з списка я, не маючи охоти зачіпати ще один неприємний спогад. Після того, як виходячи з оточення, уряд з УНР перебазувався до нашої закутини на Дніструм, Горній одного дня підбивав мене втікати за збруч, а наступного агітував пристати до якогось йому одному відомого підпілля. У Залісі засадники вже була створена повітова управа і доходили чутки, що в Колобродах, Розташується прикордонна сторожа. На Буковинському березі Дністра румунські солдати поквапливо будували укріплення. Польські загони мали прибути з дня на день. Якось сіля Гордій, якого швидше відпустив тиф, ніяково усміхаючись і ховаючи під набряклими повіками, позеленіли білки, повів на мене атаку. Ми не здогадувалися, що зонерівська влада тримається на волосинці, сказав він. Ми думали, що коли фронт посяну, то Львів мусить здатися. Але польська армія мала коридорець уздовж залізниці з Перемишля і до Львова весь час прибували свіжі сили і продовольство, а стрільці не одержували підкріплення. Навесні Петрушевичі вдалося перерізати коридор, та Львів уже не було кому брати. У голові не зовсім прояснилося після гарячки, і бесіда мене стомлювала. Та Гордій до чогось мене підводив і гудів як млин. Ти колись казав, Прокопе, що уряд з УНР не той, який потрібний Галичині, аби гарантувати від нової окупації. Але посуди. У лютому Антанта надіслала державному секретареві ультиматум з вимогою скласти зброю, або йти на більшовиків. Ультиматум не прийняли. Тоді з Франції сюди перекинули армію Галлера – Петрушевич робив усе, що було можливим. «Не знаю», – мовив я роздратовано. «Правда, вівдалі Ілля, більшовики пропонували йому мирний договір. Але в нас багато хто гадав, що більшовики – тимчасова течія. Та були й такі думки – нехай Україна буде комуністичною, але сукупною. Може, Петрушевич дав маху. Пам'ятаєш, на Селіанському з'їзді в Станіславі всі делегати виступили проти нього». Він відмовився від переговорів і тим самим перешкодив сполученню Червоної Росії і Червоної Угорщини. Революцію в Угорщині задушили, а тоді приборкали Галичину. Тут надвоє гадати. Гордій зітхнув і скрутив нову цигарку. «Ходімо на сонечко», – сказав я, спускаючись з ліжка ноги. На дворі у листя, на ясинах злегка схвильований і задиханий перед приходом осені-серпень 19-го року. Марина злива дихою і з дітьми пішли в поле побур'ян. стіною сохло рудзяння і підняве лушпиння скачанів. Я розглянувся на оборі і сіпнув гордія за хвіртки, захотілося навідатися до своєї хати». «А ти знаєш, чого я сумніваюся?» – запитав я, коли ми вийшли на вулицю. І «Я одного ніколи не міг вибачити. Газбургська імперія розпалася, я, солдат її, добираюся з фронту додому. А у Відні старі дипломатичні баби домовляються з тінями від трону про передачу влади в Галичині. За три тижні змінилося три вожді, які керували обороною Львова – Вітовський, Косак і Стефанів». Не вмієте? Сидіть та попивайте каву. Вони ж мало того навперебігаласували, що всі невдачі через комуністів. Ось молодь, яка могла повернути хід історії, називали комуністами. А то рік ти про це не доволакував, закинув Гордій. Ми наблизилися до хати і дерев'яними східцями піднялися на ганок, стали біля незаскленого вікна на Дністер. Ріка бігла собі кудись, Мов, нічого не сталося. На затіненому тополями Буковинському березі румунські солдати копали траншеї. У виярку на тлі неба лопати вихлюпували маленькі фонтани землі. І схоже було, що рвуться шрапнелі. Не без обопільної домовленості, розділивши Галицьку землю, сусіди не довіряли один одному. А галинчанам залишалося нарікати на самих себе. «Будеш закінчувати хату?» запитав Гордій. «Так, якась неясність довкола». Я в душі посміхнувся. Щось намисливши Гордій, не відчував впевненості, Я знав, що він буде мене марудити натяками і притиками,